Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 1 și 2 Pe când era Apolon Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns, Nici n am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Întrebările sunt căi pentru aflarea adevărului în toate privințele. Sfântul Apostol Pavel folosește această metodă ca să ajute sufletele să cunoască mai ușor și mai repede adevărul mântuitor. În versetul de mai sus este întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iată o dovadă că Duhul Sfânt se primește atunci când omul crede bine, când îi se spune limpede și întreg cuvântul lui Dumnezeu despre credință și mântuire. În versetul de mai sus este întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Sfântul Apostol Petru a zis, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Crezuri sunt multe, credința este numai una, aceea care te mută din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu, și aceasta este credința în Domnul Isus. Cine crede și se încrede cu adevărat în Domnul Isus, primește Duhul Sfânt care îl naște din nou. Așa după cum prin credință primim și suntem părtași morții și învierii Domnului Isus Hristos, tot în același fel suntem împărtași Duhului Sfânt prin nașterea din nou sau botezul cu Duhul Sfânt. Un învățător creștin de demult, Sfântul Simeon, noul teolog, scrie nu se poate numi creștin, acela care n-a simțit cu mintea și vederea lucrarea cea din lăuntru a Duhului Sfânt. Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ca și Apolo acești ucenici erau sinceri în căutarea și primirea adevărului, de aceea Duhul Sfânt le-a dat un prilej prin întâlnirea lor cu Marele Apostol Pavel, care i-a limpezit în ceea ce privește calea mântuirii prin Domnul Isus și cuvântul său. Fără o învățătură clară și întreagă, nu poate ajunge omul la mântuire. Menirea mea pe pământ, menirea mea pe pământ, să-ți seamănă Doamne al tău cuvânt, prin trai, prin vorbă și prin cânt. Prin tot ce am, prin tot ce sunt, prin toate ce te prin tot în sunt, prin tot Tine Iisus, atâșnite, spre tine te curgă Versetul 3. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. De aici se vede limpede că adevărata credință în Domnul Isus nu este despărțită de botez. Cine crede în el se botează, cine nu se botează nu crede în el. Acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul ziceau că cred bine, dar de fapt ei nu credeau. Numai din clipa botezului în numele Domnului Isus, credința lor a primit pecetea adevărului. Cartea Faptele Apostolilor cuprinde anumite evenimente ale istoriei bisericilor apostolice și anumite momente din lucrarea de vestire a Evangheliei, alese în așa fel ca să poată pune la îndemână oricui modele permanente. Așa și cu ucenicii lui Ioan, cu samaritenii care primiseră cuvântul, sau cu sutașul Corneliu, unde sunt arătate diferite căi prin care au primit Duhul Sfânt. Repetăm ideea pe care am spus-o și în alte meditații. Botezul nu mântuiește pe nimeni, ci el este o rânduire dumnezeiască, o icoană văzută a unei realități lăuntrice, adică afundarea în moartea Domnului Hristos, Cine a primit acest botez, cuvântul botez înseamnă afundare, adică cine s-a afundat în Hristos, în tot ce este El, începând cu moartea Lui, acela este cunoscut de toți și de prieteni și de dușmani. În felul acesta, botezul în apă este o mărturie a cugetului curat înaintea Lui Dumnezeu și o mărturie văzută înaintea oamenilor. Botezul în apă este apoi un act de ascultare față de Domnul Isus, care a rânduit acest simbol, Botezul nu mântuiește, dar ascultarea de Mântuitorul nostru mântuiește. Cine nu ascultă tot cuvântul lui, nu este mântuit. După cum evreii nu aveau voie să schimbe ceva din orânduirea vechiului legământ, cine îndrăznea să facă lucrul acesta, era pedepsit cu moartea, tot așa, în nou legământ, nu are nimeni dreptul să schimbe ceva din ceea ce a rânduit Domnul Isus. Cine face lucrul acesta conștient, va fi aspru pedepsit la dreapta judecată a lui Dumnezeu. Vrem să știm cât de adevărată este credința cuiva în Domnul Isus? Să-i cercetăm botezul. Botezul rânduit de Domnul Isus este botezul credinței. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Venirea mea cea de acum, Venirea mea cea de acum.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 Sfânta să fie, stind voare de apă vine, din tine ghisute cășnite, spre tine se curgă mulțime. Versetul 4 Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Mare a fost Ioan botezătorul, dar el nu putea mântui pe nimeni, pentru că era tot om. Numai Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, singur poate da mântuirea sigură și desăvârșită oricui vine la el. Să nu ne alipim de oameni, nici de lucrările lor, cât de bune și de atrăgătoare ar fi, căci nu vom ajunge în felul acesta la mântuire și la pace. Ioan Botezătorul și lucrarea pe care o făcea el arătau spre cel ce venea după el, spre Domnul Iisus Hristos. Adevăratul trimis al lui Dumnezeu îndeamnă pe oricine spre Domnul Iisus, spre cuvântul său și nu spre altceva. Cine crede și îl primește pe Domnul Iisus ca mântuitor și îl mărturisește cu gura și cu trăirea lui ca domn, este mântuit, după cum scrie la Roman 10, 9 cu 10. Menirea mea, eu o știu, Menirea mea, eu o știu, Să apără adevărul vii, Pe-a lumii înghețat cu știu, Cât timpul încă nu-i târziu. Împre slava ta, Iisus, să fii. În urma mea să fie, În zoare de apă vine, Din tine, Iisus, să-ți Trătime Versetul 5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. În urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu vine credința, iar în urma credinței care ascultă vine mântuirea. Aceasta e rânduia la logică și de nesdruncinată a lui Dumnezeu. Cine o schimbă se luptă împotriva lui Dumnezeu, iar cine se luptă împotriva lui Dumnezeu va fi zdrobit. Valoarea credinței înainte de orice Cunoscutul teolog ortodox, preot Dumitru Stăniloaie, scrie, cităm, Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute și Sfântul Isaac Sirul, spunea credința ce dă siguranță înădejdii nu e înțeleasă niciodată de cei nebotezați sau de cei ce au stricat înțelesul adevărului. Ca să se înțeleagă mai bine acest mare adevăr despre botezul care vine în urma credinței dăm mai jos câteva citate din teologii ortodoxi. Preot doctor Dumitru Vezuianu Prin credință omul se botează în numele lui Hristos și se unește cu el. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, spune Sfântul Pavel. Duhul lui Dumnezeu locuiește în toți cei botezați. Ei nu mai viețuiesc după trup, ci în Duh. Trupul celor botezați devine templul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care renaște și zidește pe oameni după chipul lui Dumnezeu prin prezența și lucrarea sa. Preot Dumitru Gheorghe Radu Angajamentul solemn și mărturisirea de credință și în fine cufundarea baptismală îl ajută să traverseze limitele morții și ale păcatului și omul pătrunde în dimensiunea nouă în care Harul Duhului Sfânt îl eliberează de determinismul paralizant al păcatului. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat.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 Să fim culoare aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Viața pământească o trăim numai odată. Să o trăim deci în ascultare de Dumnezeu ca să avem parte de viața veșnică. Încă un citat din învățătura Bisericii Ortodoxe. Botezul este taina prin care omul intră în creștinism și în biserică, se curățește de păcatul strămoșesc și de celelalte păcate săvârșite înainte de botez, se îmbracă în Hristos, renăscându-se pentru o viață nouă, devenind astfel o făptură nouă în Hristos. Botezul are caracter de neșters, botezul este baia nașterii din nou, nașterea de sus, baie mântuitoare, scăldătoare sfântă, izvor sfânt, apă sfințitoare, sfințire, apa vieții veșnice, pecetea credinței, taina nașterii noastre. Am citat din îndrumătorul bisericesc Cluj 1981. Cine are lumina adevărului noului legământ, călăuzirea Duhului Sfânt, înțelege bine și din acest citat ce este din cuvântul scris al lui Dumnezeu și ce este de la om. Inima sinceră în căutarea mântuirii înțelege adevărul din puține cuvinte și se supune în dată lui. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Prin auzirea cuvântului și prin primirea lui în inimă, acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul au devenit ucenicii Domnului Isus Hristos. Întâi auzi cuvântul lui Hristos, îl primești cu credință, devii ucenicul lui Hristos prin sămânța cuvântului și apoi ești botezat, așa cum spune limpede Domnul Isus. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci, întâi omul prin auzirea cuvântului Evangheliei se întoarce la Domnul Isus, devine ucenicul lui și apoi este botezat. Acest lucru poate fi într-un timp scurt, așa ca la Corneliu, Lidia, famenul etiopian, temnicerul din Filipi, etc. Cu privire la formula din Cartea Faptele Apostolilor, botezat în numele Domnului Isus. Scriitorul, Luca, n-a urmărit să redea felul cum se face botezul, ci numai evenimentul în sine, adică faptul că acolo niște persoane au primit cu umilință pe Domnul Isus Hristos. Însă formula botezului, așa cum a fost lăsată de Mântuitorul nostru, n-a fost înlocuită. De fapt, când se zice cu credință Isus, se înțelege și Tatăl și Duhul Sfânt. Ei sunt una. Tot ce se face în Isus și prin Isus. Are valoare veșnică și de mântuire sigură. Versetul 6 Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Sfântul Pavel era un vas curat și potrivit, prin care Dumnezeu își dădea darurile sale altor suflete. Dumnezeu are nevoie de noi, credincioșii săi, ca să fim vase potrivite, prin care El să-și transmită darurile asupra altor oameni. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Din acest loc al Scripturii, înțelegem că a fost o rânduială dumnezeiască, specifică lui Israel. Pentru prima dată citim despre patriarhul Iacov care și-a pus mâinile peste nepoții săi ca să-i binecuvinteze. Este limpede că primul gând era al binecuvântării, numai că binecuvântarea se arată diferit așa după cum o vedem în Noul Testament. În Noul Testament, în legătură cu punerea mâinilor, găsim câteva locuri legate de ea. Curățirea de lepră, Matei 8,3, Marcu 1,41 În cuvântul lui Dumnezeu, lepra simbolizează păcatul, deci prima binecuvântare pe care o dă Domnul Isus prin atingerea mâinilor sale de om este înlăturarea păcatului. Vindecarea trupiască este a doua binecuvântare dată de Mântuitorul celor peste care își punea mâinile. Pentru învierea unui mort este a treia binecuvântare prin punerea mâinilor. Binecuvântarea copilașilor prin punerea mâinilor. Aici ne arată că Domnul Isus binecuvintează inimile fără viclenie, fără mândrie, fără fățărnicie, inimile care se încred copilărește în el. Matei 19 cu 15 mijlocirea apostolilor pentru primirea Duhului Sfânt a unor persoane prin care trebuia să se facă lucrarea lui Dumnezeu și în care trebuia să se vadă lucrarea lui Dumnezeu. Astfel avem cazul samaritenilor, primirea lor în Biserica lui Cristos din faptele apostolilor 8 cu 17 și cazul ucenicilor lui Ioan Botezătorul, primirea lor în rândul ucenicilor Mântuitorului Hristos din versetul de care ne ocupăm acum. Acești ucenici din Efes trebuiau să învețe că numai un Hristos, care a fost mort, înviat și slăvit, poate deschide inima pentru primirea Duhului Sfânt. Mijlocirea apostolică pentru Timotei, 2 Timotei 1,6, 1 Timotei 4,14 Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Dăm în continuare câteva gânduri duhovnicești în legătură cu Duhul Sfânt, Pogorât peste omul care crede în Domnul Isus Hristos. Unde a venit Duhul Sfânt, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, se vede. Iar Duhul Sfânt vine în om numai prin apostolii Domnului Isus, adică prin primirea prin credința învățăturilor, care este tot de la Duhul Sfânt și este singura adevărată. Cuvântul lui Dumnezeu este și vechiul legământ, însă învățătura apostolilor este cuvântul noului legământ, cine primește acest cuvânt așa cum este scris, Primește și Duhul Sfânt. Nu omul dă Duhul Sfânt oricine ar fi el, ci Dumnezeu. Un singur lucru poate să facă omul să se golească de sine și de tot ce are, să creadă în Domnul Isus și să primească în întregime adevărul dumnezeiesc dat prin apostoli. Duhul Sfânt se dă omului nu numai prin punerea mâinilor, ci sunt diferite căi pe care le folosește Dumnezeu pentru acest lucru. Când apostolii au primit Duhul Sfânt, nimeni n-a pus mâinile peste ei. Când cei din casa lui Corneliu ascultau vorbirea lui Petru, toți au primit Duhul Sfânt fără punerea mâinilor. Și prin punerea mâinilor și fără punerea mâinilor, Duhul Sfânt este dat celor care cred și ascultă cuvântul Domnului Isus. În Faptele Apostolilor 8 cu 20 este vorba despre Simon, vrăjitorul care a dat bani apostolilor, pentru ca să-i dea și lui puterea aceasta, adică peste cine își va pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Sfântul Apostol Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar căpăta cu bani. Din partea lui Dumnezeu, omul primește totul prin credință și Duhul Sfânt. Un vechi scriitor creștin, Teofil al Antiohiei, scria, Duhul să hrănească apa, iar apa împreună cu Duhul, pătrunzând pretutindeni, să hrănească creația. Apa este învățătura adevărului, dar ea trebuie fecundată de Duhul adevărului, Duhul Sfânt, pentru ca omul să fie născut din nou și să facă apoi roade duhovnicești. Și vorbeau în alte limbi și proroceau. Sub mâinile Sfântului Apostol Pavel, ucenicilor lui Ioan Botezătorul, deveniți ucenicii Domnului Isus Hristos, li s-a dat un semn văzut al primirii Duhului Sfânt și al intrării lor în trupul lui Hristos. Era nevoie de așa ceva. Dumnezeu lucrează cum știe El, cu unii într-un fel, iar cu alții în alt fel. Întotdeauna însă din partea omului se cere credința în Domnul Isus Hristos. Prin credință, Dumnezeu ne dă darurile sale și darul Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 6.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 MENIREA MEA PE pământ, MENIREA MEA PE pământ, Să-ți seamănă, Doamne, tău cuvânt prin trai, prin vorba și prin gânt, Prin tot ce am, prin tot ce sunt, Prin toate ce te vezi tu sunt. În urma mea să fie, vor de apă fie. Din tine, Iisus, te șnita, își Spre tine se curgă-n mulțime. Menirea mea cea de-acum, Menirea mea cea de -acum. să stiu la cei din jurul drum Spre tine ca să cum, Mai mântuit din voi cu fum să ura și nu oricum să fie Stind voare de apă vine. Din tine ghisurte câșnite Spre tine să curgă-n eu o știu, menirea mea eu o știu, Se apără de adevărul viu, Pe-a lumii înghețat pustii, Cât timpul încă nu-i târziu, Împre ta, Iisus, să fii. În urma mea se fie, În zoare de apă vine. Din tine, Iisus, să-ți Reti, se curge mult.